Я б відповіла їй – не знаю. Певно, у нього є якісь підстави оселитись тут. З мого вікна, як визнають усі мої знайомі, чудовий вигляд на вежу. Шкода, що я не житиму тут довго. Наш будинок знесуть, бо він заважає будові. Коли ми питаємо, що тоді буде з нами, на нас якось дивно позирають, мовляв, хіба це суттєво, коли йдеться про вежу. Це я так собі міркую, певно нас не залишать напризволяще. Може, поселять у вежі. Але ж там немає вікон пташку. Бачиш, я вірю, що ти не зникнеш з мого життя. А ще кажуть, що вежа матиме верхівку з чистого золота і сяятиме на весь світ. Минути недужих У хворих є велика потреба у сонячному промінні. «Невже я теж хворий?» Це, звичайно, хвороба духу, а не тіла. Може, це синдром клітки, у яку садовлять птахів? Аналізуючи власну хворобу, проникаючи в глиб свідомості, я відчуваю чорну тінь, яка постійно мене супроводжує – Якщо це твоє випробування, Боже, то я, мабуть, знайду вихід. Я вже знайшов крилата думка, яка прониже геометричні форми Всесвіту і сягне того щедрого місця, яке у всіх живих істот зветься раєм. Тому сонце Ра так притягує мене до себе, аж до неспроможності поворухнутись. Однак я не відчуваю припливу енергії. Вежа темною тінню приростає до моєї свідомості. Отже, треба її знищити. Сам я не зможу. Чи не це і є крилата думка? Вежу треба знищити, бо вона об'єднує і веде до абсолюту, золотої верхівки, жалюгідної імітації сонця. Усе, що створене людиною, треба знищити. Право творіння належить Богові. Ця думка дуже незвична для мене. А що вже казати про жінку, в якої я живу? Жінки не руйнуються. Вони опікуються чи творивом Господа, чи творивом диявола, а то, власним, дітьми. Ще не так давно я робив свою маленьку справу, тішився з неї, а тепер відчуваю сором від того, чого не можу пізнати. Є різні білі пташки, але жоден з них не був досконалим. Коли я благав у нього допомоги, то не знав, що вільний вибір – це найгірше з усіх випробувань. Крилата думка існувала завжди, і отримавши поштовх, зачала світ і життя у ньому. Мої спроби вигнати людей під зоряне небо схожі на спроби випустити звірів з неволі на вірну загибель. Тепер я розумію, що творив зло, і зараз спокутую його. Але й добро мушу теж відпокутувати. Чи можна допомогти людям, які зичать собі лише добра?